A sapesak dulé Nikitsaruko, c'est le maire qui va parler en premier. Behatzi eta ameka urte harteko aukak jahidira usaian iriburuko haute txenak diren kadiretan hostira lahatxaldean, haien burasuan presentziarekin hogeita lauak deskariek gaztean aldeko proiektuak proposatu beharko dituzte eta proiektuak ez dira falta. Eskala da parita bat, eskab gehiin ba bat, eskab gehiin bat, udaleko bat euskalaz eta eusk musika eskola bat. Piscina bat, edo, cinemabat. Baini de proyekto nagusia. Zain egun berizi bat egitea diokoekin eta dena elkarte baten alde. Eta gaztean kontselura iristeko, egiazko haute eskundeak iragan behar izan dituzte aurrek. Bai, e, beh, ikastu lehetan ezarri ditugu e, baskatzeko gauzak eta denak klaseka baskatzeko dugu. Eta zainak honetzen duen hemen izan? Iri burun gauza behriak ukaiteko. Burasoak hajo eta posik aien aurrak biziko duen esperientziarekin, matzu hoetan zen. Interessiagia da beliskia jentsatak uh... Kosteeko nola martxan den eta motibatua zen, pizkiat estresatuak ere. Kostean duz zinez nola martxan den eta nola barte hartzen aldu gure hirian. Aspaldiko asmoazzen iriburuna hogeen kontxelu bat osatzea, egiko lau eskoletako ikasleak nahasiz, orain helduen lana izanen da hogeen proiektuak gauzatzea edo ez, Mathio Belgoian iriburuko autetxia. Lan duko ditugu egen proiektuak zinez, dena mainaren gainean ezagiz ea ingarria den ea tokia dugun horren egiteko ea dirua dugun horren egiteko beraz pentsatuko dugu batzuek bat lehratoki bat nahi zenukete hemen iriburun bon, lehratoki bat ea, ezta iriburun izanen, penchatuko dituztea yenak, eta ikusiko dugu de, denak batera nola nola egin proiektu horien gauzatzeko Gaztean Eriko Kontseilua urtean behin bilduko da osoko bilkuran, batzorde tanaldiz gutienez, bi Aldi suchtean.